E se il motivo per cui si arriva a fine giornata mentalmente esausti ehm, non avesse nulla a che fare con la quantità di lavoro effettivamente svolto? Mh, mm, una bella domanda per iniziare. C'è e se dipendesse interamente dai primissimi 3 minuti in cui si aprono gli occhi al mattino. È un'ipotesi molto più realistica di quanto si pensi. Benvenuti. Benvenuti a una nuova puntata di Pix Morning sulle frequenze di Pix Radio. Buongiorno a chi ci ascolta. È decisamente il momento di spegnere la modalità aereo della notte, insomma, e connettersi a una frequenza più positiva, anche perché fuori c'è una giornata intera da scrivere. Esatto tutta da scrivere e l'obiettivo di questo nostro approfondimento mattutino è proprio esplorare le abitudini quotidiane ehm, per fornire il codice sorgente perfetto per iniziare con la massima carica. Un obiettivo ambizioso, certo, ma assolutamente realizzabile e guarda, il concetto di codice sorgente che hai usato è la metafora perfetta per i materiali che abbiamo analizzato oggi. Davvero? Sì, assolutamente perché molto spesso si pensa all'energia mattutina o alla produttività in generale come a una sorta di non so, questione di genetica o di pura forza di volontà. Ah, del tipo che o si nasce mattinieri e instancabili o o si è condannati a trascinarsi fino all'ora di pranzo, sopravvivendo a colpi di caffè. Esatto. Che poi è la realtà per moltissimi, eh? Certo. Ma la realtà neurobiologica ci dice che si tratta di una questione di programmazione, praticamente di azioni ripetute. Ehm e infatti, pensiamo un attimo ai nostri smartphone, per chi ci ascolta. Quando un'applicazione inizia a chiudersi da sola o l'intero sistema rallenta fino a diventare quasi inutilizzabile, non è che si butta via il telefono? No, chiaro, si scarica l'aggiornamento. Si aggiorna, esatto. Ecco, le fonti di oggi ci dimostrano che è possibile aggiornare le proprie giornate esattamente allo stesso modo. Non parleremo di stravolgere la propria vita, che so, andando a vivere in un eremo tibetano. No, per carità. Ma di installare piccole azioni strategiche, quasi invisibili ciò che è affascinante qui è che analizzeremo il perché queste piccole azioni funzionano, cioè eviteremo i classici slogan motivazionali un po' vuoti, ecco, quelli da guru su internet. Esattamente, non si tratta di guardarsi allo specchio gridando di essere dei vincenti, si tratta di capire la meccanica del nostro cervello. Ok, analizziamo bene questa cosa, perché per aggiornare il nostro sistema dobbiamo per forza partire dalle fondamenta. Mhm. Mm vero da come lo avviamo al mattino. E qui le nostre fonti fanno un salto indietro nel tempo recuperando un grande classico della saggezza popolare, ma riletto in chiave neuroscientifica. Esatto, quella che potremmo definire la sapienza popolare 2.0. Il famoso proverbio chi ben comincia è a metà dell'opera, che è un proverbio che rischia sempre di suonare come un'ovvietà, ammettiamolo. Sì, suona un po' come una frase fatta da nonna, no? Esatto. Tutti sanno che iniziare bene aiuta. Ma se lo applichiamo alla finestra temporale dei primi 30 minuti dopo il risveglio, assume un peso scientifico notevole. Solo 30 minuti, 30 minuti. Quella mezz'ora è letteralmente la madre di tutte le abitudini moderne. Determina la biochimica dell'intero resto della giornata. Cavolo. Allora proviamo a usare un'immagine chiara per chi è sintonizzato ora. Quei primi 30 minuti sono come il boot, l'avvio di un computer. Perfetto. Chiunque ricordi i vecchi PC sa perfettamente cosa succede se mentre il sistema sta ancora caricando la schermata principale si inizia a cliccare compulsivamente su ogni icona. Un disastro. Si apre il browser, poi il programma di grafica, poi il lettore musicale, il sistema si impalla, la rotellina gira a vuoto all'infinito, il cervello funziona in modo così diverso. In realtà la dinamica è sorprendentemente simile. Durante il sonno profondo, le nostre onde cerebrali viaggiano su frequenze molto lente, le onde delta. Ok. Quando ci svegliamo, attraversiamo una fase chiamata inerzia del sonno. Il cervello non passa da 0 a 100 in un millisecondo. Quindi non siamo subito operativi al 100%. Assolutamente no. Le onde cerebrali devono transitare gradualmente verso le frequenze alfa e beta, che sono quelle dello stato di veglia attiva e della concentrazione, ed è uno stato di transizione estremamente vulnerabile. Aspetta, quindi se in quella precisa fase di vulnerabilità appena si aprono gli occhi, si afferra lo smartphone per scorrere i social, cosa comunissima, o per aprire le email di lavoro o leggere le ultime tre tragedie dal mondo, insomma Cosa succede fisicamente nel corpo? Stiamo costringendo il cervello a saltare quelle fasi di transizione. Esattamente. Stiamo inserendo stimoli ad altissimo impatto emotivo in un sistema che si sta ancora accendendo. Ah, da un punto di vista evolutivo, leggere una notizia allarmante o un'email urgente del capo segnala al cervello una minaccia immediata, una tigre nella caverna, praticamente. Proprio così. E la risposta fisiologica qual è? Il rilascio di cortisolo e adrenalina. Il problema è che inneschiamo la risposta allo stress prematuramente e per i motivi sbagliati. In pratica è come se facessimo suonare l'allarme antincendio in tutta la casa mentre siamo ancora a letto in pigiama a fissare il soffitto. Una metafora perfetta. Si costringe l'organismo a entrare in modalità attacco o fuga. Si inizia la giornata in una postura difensiva, puramente reattiva, e poi si passa il resto della mattina a cercare di spegnere incendi emotivi che ci siamo auto innescati prima ancora di esserci lavati il viso. Esatto. Si subisce la giornata fin dal primo respiro. E allora qual è l'alternativa? Cioè, qual è il protocollo d'avvio corretto suggerito dalle fonti per evitare questo crash di sistema? Sorprendentemente, non è una routine complessa. Meno male. È una sequenza quasi banale nella sua eleganza un bicchiere d'acqua, 2 minuti di respiro consapevole e un singolo pensiero positivo o un'intenzione per la giornata. Tre mosse. Tre mosse. Se colleghiamo questo al quadro generale, la semplicità è proprio il segreto della sua efficacia. Analizziamo i singoli elementi. Certo, partiamo dall'acqua. Dopo 6, 7 o 8 ore di sonno, il corpo umano è in un naturale stato di disidratazione. Il cervello è composto per circa il 75% di acqua. 75%, wow. Una lieve disidratazione causa già nebbia mentale e stanchezza, quindi quel bicchiere d'acqua è un segnale biologico inequivocabile di avvio pulito del metabolismo. E i 2 minuti di respiro Perché sai, spesso quando si parla di respiro consapevole c'è chi magari alza gli occhi al cielo pensando a pratiche esoteriche o o a monaci isolati dal mondo. Esatto. Nessun esoterismo, te lo assicuro, è pura fisiologia. Respirare profondamente per 2 minuti serve ad attivare il sistema nervoso parasimpatico. Un attimo, sistema parasimpatico. In termini pratici, per chi ci ascolta mentre magari sta guidando per andare in ufficio, stiamo parlando di una sorta di pedale del freno del nostro corpo. Precisamente, il sistema nervoso autonomo ha due rami principali: il simpatico, che è l'acceleratore, quello che entra in gioco con lo stress e rilascia il famoso cortisolo di cui parlavamo prima, uh -huh. e il parasimpatico, che è il freno. Rallenta il battito cardiaco, abbassa la pressione e segnala al corpo che siamo al sicuro. Chiaro. Quei 2 minuti di respiro profondo dicono letteralmente al cervello che non c'è nessuna tigre dai denti a sciabola nella stanza e che si possono avviare i sistemi cognitivi superiori con calma. Fantastico. E il pensiero positivo? Quello agisce come un filtro dell'attenzione. Se il cervello sa che stiamo cercando qualcosa di buono in quella giornata, tenderà a annotare le opportunità anziché gli ostacoli. È affascinante è la differenza abissale tra l'essere padroni del proprio avvio e l'essere ostaggi delle agende altrui imposte da quelle odiose notifiche rosse sullo schermo. Assolutamente. Ma facciamo un passo avanti. Avere un avvio perfetto è fantastico, ma rischia di rivelarsi inutile se poi alle 10:00 del mattino si viene comunque travolti dal caos operativo e dalle urgenze dei colleghi. Questo è un classico, sì. Come si difende la lucidità conquistata al risveglio? Cioè, come gestiamo la nostra attenzione nel vivo della battaglia lavorativa? È e qui i materiali analizzati introducono una metodologia di gestione del tempo che sta guadagnando moltissima trazione. Mm. Un vero e proprio algoritmo comportamentale noto come la regola del 3-3-3. È progettata specificamente per colmare il divario tra l'esigenza di produrre lavoro di qualità e i limiti intrinseci della nostra attenzione umana. Ed è qui che la situazione si fa davvero interessante. Eh, preparati. Perché la struttura di questo metodo è tanto rigida quanto geniale. Da quello che leggo, funziona dividendo la giornata lavorativa in tre blocchi. Il primo, tre sta per tre ore da dedicare esclusivamente al progetto più importante in assoluto. Quello che fa davvero progredire la carriera o l'azienda, sì. Niente interruzioni, telefono capovolto o in modalità aereo. Poi il secondo tre rappresenta tutto. 3 compiti più brevi. E qui parliamo di quelle piccole inconvenienze che ronzano in testa, quelle email per fissare appuntamenti, la compilazione della nota spese, la telefonata al commercialista, quelle micro attività che se lasciate in sospeso creano un rumore di fondo costante. Esatto. E infine l'ultimo 3. 3 attività di manutenzione personale. Leggere un capitolo di un romanzo, fare 10 minuti di stretching, sistemare la scrivania. La psicologia dietro questa suddivisione sembra potentissima. Lo è. Partiamo dai tre compiti brevi. Il motivo per cui quelle piccole incombenze generano ansia è legato a un fenomeno psicologico chiamato effetto Zeigarnik. Effetto Zeigarnik? Sì. In sintesi, il nostro cervello ricorda molto meglio i compiti interrotti o non conclusi rispetto a quelli portati a termine. Ah, sì. Lasciare la nota spese in sospeso significa costringere la mente a mantenere un processo in background sempre attivo che consuma energia mentale senza che ce ne accorgiamo. Ecco svelato il mistero, è per questo che ci si ricorda sempre della fattura non inviata o della lavatrice da far partire proprio nel momento in cui si appoggia la testa sul cuscino per dormire. Esatto, l'effetto Zeigarnik in azione. Inserire queste tre piccole attività nel piano e soprattutto spuntarle fisicamente da una lista chiude quei cicli aperti. Dà una bella soddisfazione. Certo, perché l'atto di dependare un compito rilascia una piccola dose di topamina, il neurotrasmettitore della ricompensa, che ci motiva ad affrontare il resto della giornata. Ma il vero nucleo del metodo 3-3-3 è la protezione del primo blocco. Le tre ore di lavoro profondo ininterrotto. Proprio quello. Ogni volta che passiamo dal nostro progetto principale a una notifica o a una chat, subiamo il cosiddetto costo del cambio di contesto. Cioè, il cervello impiega in media 23 minuti per ritrovare il livello di concentrazione profonda precedente all'interruzione. 23 minuti per ogni notifica. È tantissimo. Ha assolutamente senso in teoria, ma facciamo l'avvocato del diavolo per un secondo. Vai. Siamo onesti trovare 3 ore ininterrotte, senza notifiche, senza colleghi che ti picchiettono sulla spalla chiedendo "Hai un minuto?" in un ufficio open space o mentre si fa smart working con la chat aziendale che esplode di messaggi urgenti. Capisco dove vuoi arrivare. Non è pura utopia. Insomma, come si adatta questo bel concetto alla cruda e caotica realtà di chi lavora in un'azienda moderna? Questo solleva una questione importante e tocca proprio il nervo scoperto della produttività contemporanea. Se guardiamo alla realtà dei fatti, sì, per molti è un'utopia. Eh. E bisogna ammettere che applicare il 333 in certi ambienti di lavoro richiede una dose di attrito, di potenziale conflitto. Non basta scriverlo sull'agenda, richiede di avere conversazioni scomode. Del tipo dire apertamente al proprio manager o ai propri colleghi che per 3 ore si è irraggiungibili. Esattamente. Significa stabilire dei confini ferrei magari mettendo letteralmente un cartello sulla scrivania o bloccando fisicamente il calendario aziendale comunicando che che so dalle 9 alle 12 si è offline per la stesura del report trimestrale e per le emergenze per vere emergenze chiamate il numero fisso E se 3 ore consecutive sono logisticamente impossibili, la regola si può adattare. Ah, ok, quindi c'è un margine di flessibilità. Certo, due blocchi da 90 minuti o perfino tre da 60. Il fulcro del metodo 333 non è la rigidità del numero 3, ma il ribaltamento del paradigma mentale. Esatto, passare dalla reattività all'intenzionalità smettere di essere un centralino che smista le urgenze altrui e iniziare a decidere attivamente dove allocare le proprie risorse cognitive migliori è la difesa del proprio spazio mentale, insomma. E trovo geniale che all'interno di questo stesso sistema di difesa, accanto ai progetti cruciali per la carriera, ci siano le tre attività di manutenzione personale. Sono fondamentali. Mettere 10 minuti di stretching o leggere per piacere nello stesso piano d'azione in cui si trova il report aziendale eleva il benessere personale allo stesso livello di priorità del lavoro. Sì, gli dà la stessa dignità. Non è più un "se mi avanza miracolosamente del tempo a fine giornata allora mi rilasso". Il rilassamento viene progettato, diventa parte strutturale del piano, impedisce che la vita personale diventi lo scarto, la rimanenza polverosa del tempo lavorativo, bilancia le risorse e previene il burn out. Ora, se la regola del 333 serve a ottimizzare l'esecuzione della singola giornata lavorativa, proviamo a fare uno zoom all'indietro. Mh mm -hmm. mh. Cosa succede se applichiamo questo processo virtuoso, questo avvio pulito e questa gestione intenzionale per mesi o addirittura per anni? Le fonti che abbiamo spulciato ci portano dritti verso quello che è forse il concetto più potente di questo approfondimento mattutino. Assolutamente. Si entra nel territorio dell'interesse composto applicato al comportamento umano. Il materiale analizzato si appoggia ampiamente sul lavoro di James Clear. L'autore di Atomic Habits, giusto? Esatto, un testo fondamentale sull'argomento. La tesi centrale prende in prestito un principio finanziario e lo applica alla psicologia, ovvero le abitudini sono gli interessi composti dell'auto-miglioramento. Per chi mastica un po' di economia sa che l'interesse composto è quella forza che fa sì che il denaro investito generi interessi i quali a loro volta si sommano al capitale iniziale per generare altri interessi in una curva che dopo un po' di tempo si impenna verso l'alto. Quindi applicato alla vita di tutti i giorni cosa significa? Significa smontare il mito tossico della rivoluzione improvvisa. Molto spesso quando si capisce di dover migliorare un aspetto della propria vita, si cede all'impulso di fare un cambiamento drastico, del tipo da domani cambio tutto. Esatto. Si decide di passare da una vita di totale sedentarietà ad allenamenti massacranti in palestra per 5 giorni a settimana o di tagliare tutti gli zuccheri e i carboidrati da un giorno all'altro. E di solito dura fino a giovedì, quando va bene. Questo approccio è quasi sempre destinato al fallimento. Perché? Perché richiede un quantitativo di motivazione e di forza di volontà enorme. E la forza di volontà, come ci dicono le neuroscienze, è una risorsa esauribile. Come la batteria del telefono. Proprio così. Più la si usa durante il giorno per resistere alle tentazioni o prendere decisioni, più si svuota. La sera la batteria della forza di volontà è a terra e si torna ai vecchi schemi. Quindi l'alternativa proposta da James Clear è la famosa regola dell'1%. Mhm. Mm invece di cercare il colpo di scena teatrale puntare a un minuscolo quasi impercettibile miglioramento dell'1% ogni singolo giorno. E per usare un'analogia che sento molto vicina. Sentiamo. Quindi, cosa significa tutto questo? Esattamente come gli aggiornamenti automatici delle applicazioni sui nostri telefoni. Ah, ottimo paragone. Spieghiamolo per bene. Allora, quando un'app si aggiorna di notte in background, nessuno se ne accorge lo schermo del telefono spento, tu stai dormendo. La mattina dopo l'icona dell'app sembra identica la sera prima. Visivamente non c'è stata nessuna rivoluzione esplosiva. Zero. Ma dopo settimane o mesi di questi piccoli, invisibili scaricamenti notturni di pochi megabyte, l'intero sistema operativo è diventato oggettivamente più veloce. Sono stati risolti i difetti di sicurezza, sono comparse nuove funzioni. Il sistema è enormemente più performante E tutto è successo senza alcuno sforzo cosciente, un passettino alla volta. Se colleghiamo questo al quadro generale, questa analogia cattura il cuore pulsante delle abitudini atomiche, perché l'1% funziona per due motivi fondamentali. Ok. Il primo è l'abbassamento della barriera d'ingresso. Fare un singolo piegamento sulle braccia O leggere una sola pagina di un libro richiede una forza di volontà vicina allo zero. Certo, lo si può fare anche nella giornata più disastrosa. Esatto. Il secondo motivo, ancora più profondo, riguarda l'identità. In che senso l'identità? I cambiamenti drastici sono basati sui risultati, tipo «Voglio perdere 10 chili». Le abitudini atomiche dell'1% invece sono basate sull'identità. Fammi un esempio pratico. Quando si sceglie di bere un bicchiere d'acqua al risveglio, invece di aprire i social, o di fare quei 10 minuti di stretching previsti dal metodo 3-3-3, non ci si sta trasformando magicamente in un atleta olimpico nel giro di 24 ore. Sarebbe bello, ma no. Però si sta inviando un messaggio potentissimo al proprio cervello. Si stanno raccogliendo delle prove che dimostrano che si è il tipo di persona che si prende cura della propria salute o che valorizza la concentrazione rispetto alla distrazione. Ah, ho capito. Quindi giorno dopo giorno, quell'1% altera la percezione che si ha di se stessi. E la matematica del miglioramento continuo è inesorabile. Quell'1% accumulato costantemente per un anno non produce un miglioramento lineare, ma un cambiamento esponenziale una vera infrastruttura comportamentale che non crolla alla prima giornata storta. Trovo che questo tolga un peso enorme dalle spalle di tutti noi. Assolutamente sì. Rimuove l'ansia di dover essere perfetti da subito e il trionfo della lentezza consapevole e della strategia sulla fretta ansiogena. E questo ci porta in modo molto naturale verso la conclusione della nostra puntata di Pix Morning su Pix Radio e volata. Già. Se dovessimo fare un pacchetto regalo con le indicazioni che abbiamo analizzato oggi, potremmo riassumerlo in tre step essenziali, pronti ad essere applicati da domani mattina. Sintetizzando il percorso, potremmo chiamarli i 3 file di installazione del nostro sistema. Perfetto. Vai con il primo. Il primo è il protocollo di avvio sostituire l'apertura immediata dello smartphone con reidratazione e 2 minuti di respirazione profonda per disinnescare l'allarme del cortisolo e attivare il freno del sistema parasimpatico. Ottimo. E il secondo file? È l'allocazione intenzionale dell'attenzione tramite il metodo 333. -3, -3. 3 ore protette per ciò che sposta l'ago della bilancia, 3 incombenze minori per svuotare la memoria a breve termine e tre attività personali per mantenere l'equilibrio. Chiarissimo. E il terzo? Il terzo, il motore che permette di non abbandonare tutto dopo una settimana è l'accettazione della regola dell'1%. Smettere di cercare risultati eclatanti e concentrarsi sulla costruzione di una nuova identità attraverso piccoli aggiornamenti costanti in background. Un pacchetto leggerissimo che non richiede di stravolgere i propri orari e non costa un centesimo ma che può fare una differenza enorme. Ne sono convinta. E il messaggio più importante per chiunque si sia sintonizzato ora sulle nostre frequenze, magari in macchina fermo nel traffico o in cucina con la prima tazza di caffè in mano, è proprio questo. Mhm. Mm in un mondo che ci bombarda di notifiche, notizie e urgenze altrui, non c'è alcun bisogno di sentirsi costantemente in affanno. Queste piccole azioni non sono l'ennesimo obbligo stressante da aggiungere a una lista delle cose da fare infinita. No, anzi, sono scudi, sono strumenti per riprendere in mano il volante della propria attenzione e iniziare finalmente a dettare le regole della propria giornata. È un cambio di prospettiva fondamentale. In psicologia si parla di riposizionare il proprio locus of control interno. Cioè il nostro centro di controllo. Esatto quando si si rende conto attraverso queste pratiche che l'andamento della propria giornata non dipende solo da quanti imprevisti ci piovono addosso, ma dipende in larga misura da come abbiamo preparato la nostra mente ad affrontarli, si acquisisce un senso di controllo e di calma straordinari, una calma che permette di affrontare qualsiasi cosa. Sicuramente. E prima di chiudere la nostra trasmissione, insomma, prima di lanciare la base musicale per darvi la carica definitiva per uscire di casa e affrontare il mondo, vorremmo lasciare chi ci ascolta con un'ultima riflessione un pensiero da far girare in background in modo molto silenzioso durante le prossime ore è una prospettiva che potrebbe davvero far riconsiderare molti fallimenti del passato te lo assicuro esatto abbiamo parlato di grandi traguardi di lavoro profondo e di avvi del sistema alla luce di quanto emerso oggi proviamo a chiederci e se il vero motivo per cui a volte si ha la sensazione di non riuscire a raggiungere i propri grandi obiettivi sul lavoro o nella vita privata mm -hmm. non fosse affatto una cronica mancanza di forza di volontà o una carenza di talento o una vera assenza di tempo a disposizione. Un bel dubbio. E se invece fosse semplicemente colpa di un protocollo di avvio configurato male, un boot di sistema difettoso che consuma silenziosamente in preda all'inerzia del sonno e alle notifiche, tutta la nostra energia migliore nei primissimi istanti del risveglio, svuotando completamente la batteria ben prima ancora di aver messo un piede fuori casa. Una domanda su cui riflettere per tutta la giornata. Direi proprio di sì. A domani alla stessa ora per una nuova accensione collettiva su Peak's Morning. Buona giornata e buon aggiornamento a tutti.